Senyors i senyors, bona nit. Són les 12. És el so del 2001. És el so de la història del bàsquet català. Faltaven 11 minuts per les dues de la matinada, hora d'aquí. I al pur estil nord-americà, el comissionat de la NBA, David Stern, amb un vestit gris, merengua i corbata rosa, pujava al faristol del teatre de Madison Square Garden. With the third in the 2001 draft, The Atlanta Hawkselect How Barcelona. Paul gassol es posava llavors les mans a la cara amb un vestit fosc, camisa blanca i corbata a blau marí, peoneejava el seu pare i la seva mare, es posava automàticament una gorra que li venia molt petita dels hawks, Pujava fins a l'escenari en el Madison de Nova York, li donava la mà a David Stern i contestava des d'allà, les preguntes de la televisió nord-americana, la TNT, que la l'avent en directe. Pau Gasol continua sent avui el gran protagonista de la jornada. Entre tant merder de paperassa, Gasol ens dona aire fresc i, sobretot, esport, molt d'esport. No ho diguis a ningú. No ho diguis a ningú. Fins demà! minuts per les dues de la matinada a Catalunya, 11 minuts, i Catalunya Ràdio estava en aquells moments en directe, recordeu que vam allargar el nostre programa en mitja hora per esperar el que deien tots els nostres comentaristes, tant el Joan Creus eh, com el Josep Vives des de Nova York, com el David Llorenç comentàvem, el 3, serà el 3, serà el 3, i vam dir, doncs allarguem el programa fins a saber si serà el 3, i de fons vam sentir la veu de David Stern del comissionat de la NBA dient, Pau Gasol, Senyor Pau Gasol, Memphis, bona nit i bona hora. Hola, bonic. Com estàs, Pau? Doncs pues molt bé, molt content i molt feliz, home. Tu no saps l'alegria, tu no saps l'alegria que vam tenir ahir. Vam allargar el programa, imagina't aquelles hores intempestives que ens pensàvem, no ens escoltarà ningú. No et pots arribar a imaginar els emails que hem rebut felicitant-te. Sí. sí, home, i tant, perquè molta gent deia, allargueu, allargueu, espereu perquè estem convençuts que sortiran dels primers. Ah, sí, doncs sí, mira, m'agradaria molt que, que la gent la gent s agradat tant per mi i, i, i bueno, molt feliç no, per, per tot, perquè veig que doncs, la gent està molt contenta, igual que jo, que a la, la gent li fa tanta, tanta il·lusió que, que a mi, no?, que pugui jugar aquí i, i la cadascuna estic doncs, molt feliç. Com et sents? Qu -qu -qu com estàs a Memphis? Què et sembla? Una ciutat meravellosa, malgrat que no sigui maca, i has vist coses de l'Evis Presley, com estàs a Memphis? Pues bueno, eh, l'he no deixat gaire. He vingut a l'hotel i ara estic anant a em sembla que un, un centre de, de noies que es van a bàsquet i tal, pues, per saludar lo i, i, bueno, per integrar-nos una mica a, a la comunitat i, bueno, per, per donar-nos una mica a conèixer, no? Et sents una mica com a Disneylàndia? <laughs> Home, això no és que te'n diré No, Memphis molt diferent a, a Nova York per dir una ciutat, no? Memphis és, no sé, és com una ciutat més com antiga, no? Em sembla que el que estic veient... Som una ciutat molt més tranquil·la, així, residencial, eh, sense grans edificis, en canvi Nova York és una ciutat impressionant, amb molts edificis, molta gent al carrer, és una ciutat exclusiva. No? Escolta'm, Pau, m'agradaria que recordéssim amb, amb els oients del programa el que passava en directe aquí a Catalunya, en aquest estudi, un estudi ple, perquè havia públic a la, a la nostra Auditoni, el que va passar, repeteixo, quan aquí a Catalunya faltaven 11 minuts per arribar a les dues de la, de la matinada. Escolta això, Pau. Parla, David Stern. Mm? Pau, que fou. Número 3 del DRAF a, la, a 11 minuts per les dues de la matinada en directe a Catalunya, ràdio. Pau Gasol, número 3 del DRAF. Atenció, que aquest jugador català de Sant Boi acaba de fer història per l'esport català. Pau Gasol, número 3 del Draft a 11 minuts per les dues de la matinada. Atlanta tastat qui ha escollit se a Vancouver, però repeteixo, Pau Gasol és en aquests moments un dels honors de l'any 2001 és... sense cap mena de distància. Ens vam deixar, com pots entendre, ens vam, ens vam deixar em emportar per l'alfòria, Pau, però ets un dels homes del 2001 fins ara, ho entendràs, això? Sí, sí, sí, la que... Que estic molt content i molt de l'any que... Que, bueno, que, que m'ha anat molt bé tot, que, bueno, que el meu equip... Doncs ha guanyat, ha guanyat dues competicions importants, que ha fet una gran temporada i, bueno, doncs sento molt content d'haver participat en, en, a, en aquestes victòries, i, i, bueno, doncs ara amb això Drass, la veritat és que és, és històric, no? Uh -huh. Tu deies, ahir et preguntava, a l'entrevista que et feia abans de tot, et preguntava, escolta, en Pau, tinc la sensació que ets una mica el verdem, em vaig equivocar, vas ser com el Tom Hanks, perquè et dic una cosa, uh -huh. uh -huh. t'he vist per televisió, sí. uh -huh. la sensació és molt d'Òscar, és a dir, si tu uh -huh. has vist, no, no has vist per televisió repetit, no, no, no. no. Uau, doncs aquí a Catalunya ho hem vist per tots els canals 400 vegades, eh? I per internet, i, i si pots connectar-te a internet, em vas i allà ho veuràs. I se't veu, uh -huh. se't veu, l'escena és David Stern, tot ben posat l'home, que diu, eh, això, eh, el, vaja, el típic que es diu que hem sentit abans, de Pau Gasol i tal, molt bé. I se't veu a tu automàticament que et poses les mans a la cara, típic d'actor de Hollywood. Doncs, pues, eh, és el que no m'acabava de creure. Ja. De veritat, no, no m'acabava de creure i va ser que em va sortir. Sí. Llavors, doncs, petons a la teva mare, petons al teu pare i petons a una altra persona. Què, què, què, què? Vas donar petons a la teva mare, al sí. teu sí, pare... petons a la mare, al pare... I hi havia sí. un altre senyor allà. I a, al, a la gent que se van parar amb mi. Sí, i automàticament et poss la gorra d'Atlanta. Qui et dona aquella gorra? Doncs, no sé, no sé què t'haurà. Un senyor que havia per allà, que era el que les gorres... Sí, I llavors automàticament poses a l'escenari a l'escenari eh, li, li dons la mà al senyor David Stern et seu en un estudi de de televisió i et fan una entrevista jo per no escoltar tota l'entrevista no, només el començament que és una cosa que em va al·lucinar i ara, ja ho Anem a well, you deu, a i, i ara l'escultaré. Nam, nam escultat ara un moment. Pots, you el dilluns i ara per primera vegada i ara hi ets. Només utres altres. Uf, El really, really primer que parla molt bé l'anglès, molt bé, però diu I don't know men. És que és absurdes, absurdes francàncies cada dia, no sé. I don't know, man! És a dir, va, va quedar allò d'absolutament eh, nord-americà de jugador de Nivea. I, sí. I don't know, man! És <laughs> així, tu. Així. Molt bé. Has dormit bé? bé? Sí, bastant bé. He dormit, dormit gaire, però he dormit bé. Molt bé. Ara ja estàs aquí. Ja estàs cansat. Et deixarem pau en dos minuts. S acabarà l'entrevista aviat i acabaràs totes les entrevistes d'avui, però... Sí. Deixa'm, deixa'm que, que et faci tres preguntes per acabar La primera perfecte. La primera, eh, Tens clar, ara ja sí Que el teu desig és quedar-te aquí Jugar a Memphis Encara que sigui una contradicció Amb els Vancouver i triomfar la NBA. Això ja, intentar negociar Amb el Barça la teva clàusula Doncs sí, això seria el perfecte no? Ideal, jugar aquí uh, Ja conec a, a diversos companys Aquí formarà l'equip l'any i llavors, doncs, he tingut molta il·lusió, ara sí que tinc, buah, una gana immensa de, de, de començar amb, amb l equip i, i és que seria doncs, molt maco que doncs, l'any que ve pues, pogués estar aquí, haver negociat amb el Barça i, i bueno, el Barça que m'hauria ajudat miqueta, no? Mm -hmm. Tu creus que el Barça t'ajuda, ara? Eh? Si amb algun directiu ja al teu representant perquè rebaixin una mica la clàusula que tens de 500 milions? Sí, a part amb el no? Però, clar, el Barça... La... Uh, també parla de més una mica i la seva intenció la, la seva voluntat és que em quedi any més i bueno, que estan disposats a fer un esport perquè en quedi però bueno, és que clar uh, ara la és que la cosa està uh, molt clara no? uh, i la meva intenció és quedar-me quedar aquí, venir jo aquí la temporada que ve i, i intentar triomfar a l'NBA eh, és a dir que en aquests moments veus no les opcions de tornar al Barça sí, la és que bastant estan i enfimats. Uh -huh. Molt bé. Escolta'm, uh, sí. uh, ahir quan va acabar, m'expliquen des de Nova York, m'explicava el BBC ahir, que quan acabes sí. tot el show, uh, sí. ets, et, et, et passages per un passadís llarg, que també vist avui per TV3, amb càmeres de televisió, entrevistes, diu que vas concedir entrevistes amb l'americà que no es pot explicar a la ESPN, a la TNT, a la CBS, que, que era una no Era una parada una parar, ja està com 3 hores Sortim i entraram en revistes en televisió americana eh, bueno, en ràdios americanes tot, tot això, saps? I ho vam deixar tres vegades allà donant voltes per, per tot arreu un passadís llarguíssim d'entrevistes de, Vas veure gent o famosa? Allò que dius, mira qui hi havia per aquí No, doncs, vaig veure el Charles Barkley que rebreixia en drap veure... així, ja, en Fanny Smith, també, que també, també no he jugat l'important de la NBA però no, poca gent més, però jo era el Serona Jessica Viches, que estava a la ceremonia allà, de Nova York uh -huh. que, que estava molt content que em va, va dir si podia conseguir les entrades, i va dir les entrades i, i molt bé, bueno em va saludar, i estava superfeliç i, i molt content per mi, no? Uh -huh. Escolta'm, uh, ara es comenta ja molt per aquí que serà un equip jove on jugaràs la temporada que ve, que serà menys fins a la ciutat d'Alvis Presley ignoro si t'agrada d'Alvis Presley, ho ignoro uh -huh. Bueno, pues, no sé, no, a uh veritat -huh. és que no escoltaràs Home, escolta cançons, no?, però no, no m'entusiasme. Ja, no? uh, yeah. I, i que esteu fent un equip jove, mira, que ja, ja et dic com si tu també l'estiguis fent, i que fins i tot es veu que hi ha l'opció de fitxar Jason Williams de Sacramento, és veritat això? Sí, sí, sí, uh, no sé, Jason Williams jo a l'any que ve a Vancouver, o oh, no, a no. uh, Memphis Grizzlies, i, i sí, sí, jo a l'any que ve a Vancouver, una de Night d'Atlanta, que és una base, i qui més, Nick Anderson, em també ve cap aquí. I, bueno, després, pues, uh, els tres o quatre jugadors rastrejats de, de Vancouver, i de, bueno, de Grizzlies, i, i algun jugador que ja estava aquí, no? Mm -hmm. Molt bé, eh, Paula, deixo només dir-te que d'aquí uns moments parlarem amb quatre persones que no sé per què, em sembla que les coneixes. Sí, aviam, no sé un ja. es diu Marc Gasol. I tant, vale, hi ha un altre que es diu Àngel Soriano també, també conec Ricard Ferrés també conec Joan Montes sí, sí, sí. els quatre juraria que els de... coneixis una miqueta no? Mm, bueno, un, un entrenador meu bueno, d'aquest any i entrenador meu de júnior i d'Eva els Joan Montes dos, dos uh, primers meus de, de l'escola York i bueno, entrenadors de bàsquet també Sí, el meu germà, home. Escolta, en Pau, estem molt contents, de estem molt contents. Sé que és una pena que deixis el Barça, tot això que es pot dir en aquests moments, eh, però repeteixo que no saps ara, eh, un que mai ha sigut un defensor de la NBA fins que no arriben a les semifinals, eh, tu seràs el culpable de que ara tingui un al·licient més per connectar-me a la televisió i poder veure't jugar i poder dir, aquest que juga és català i aquest que juga el conec. Eh, Pau, estem molt contents, molt satisfets que sigui a Memphis on juguis, que siguis a, a Estats Units, que sigui a la Nivea era el teu somni i el pots complir no oblidis per això que tens aquí un petit país com si fos la Gàlia de l'Astèrix que es diu Catalunya i que t'hem estimat molt durant molt de temps i jo t'ho estimaré per sempre, segur cuida't molt Pau, una abraçada molt forta fins aviat, good night i cada vegada querido parles millor l'anglès oh una abraçada una abraçada no el diguis a ningú Pau Gasol des, de, des de Memphis Marc sí. bona, nit. bona nit Marc Gasol sí. aquest nom ens sona també sí. i un altre cridat a ser gran jugador de bàsquet. és veritat o no és veritat Home, a, veure, a veure si pot ser mm. quants anys tens Marc 16 és el germà del Pau Sí. Uh, ets a Itàlia, heroi? Ara mateix, sí. Què fas a Itàlia? Doncs pues, a l'endormeig internacional amb la selecció, per preparar l'europeu a Letònia. Uh -huh. Estàs amb la selecció special, cadet? Sí. H Heu perdut, no, contra els italians avui? Contra els anfitrions? Contra no, contra els francesos. Ah, contra els francesos. Però mm. perdut per de 3, no sembla? Sí. Molt bon. bé. Uh, escolta'm, uh, Marc, Marcel, uh, quant fas tu, dalt? 2,5. 2,5? 2,5. I, sí. I tens 19 anys. No, 16. 16, 16 anys. Oi, no. encara pots créixer. Sí, això diuen. T'han dit que pots arribar fins a quan? Dos, quinze, més o menys. Dos, quinze. Però què us donaven per dinar a casa? <ríe> un, un, un, un normal. Ja, un perquè, perquè, perquè, aviam, la teva mare és alta, el teu pare és alt? També, també. També. Jo. I... Eh. Què pagaries, per exemple, la Mireia? Què pagaria? Sí. És que tot, perquè és una... Una sensació molt bonica i, i, bueno, que tot jugava a bàsquet, encara que sigui un somni, vol arribar allà. Ja. Com ho veus, tu, el teu germà, tu, des de la nineria? Perquè, aviam, uh, ahir eren també a Itàlia, uh, les faltaven 10 minuts per les dues de la material. Estaves dormint? Sí. Et van despertar? M'han trucat abans de, de dormir-me amb un germà des d'allà de, i m'ho explica tot i jo vaig dir que, bueno, que pel matí ja em mantraria, però vaig demanar que no em trucés. <laughs> Vaig al mar! No, perquè... perquè Estàs no. concentrat pel partit, tu? tu no, ets... no, perquè em poso molt nerviós, jo, amb aquestes coses. Ja. Suposo que d'estar molt satisfet com a germà, no? Sí. Que... sí la veritat és que... Molt content, per una part, i per altra també una mica trist. Perquè, clar, perd el germà, més o menys, no? Però molt content. Però no, per l'altra banda, que em toca. Clar, i, eh, has estat als Estats Units, tu, ja, o no? No, mai, mai, mai. mai. mai. I ja tens un motiu per <laughs> però ara sí ja tens un mítol per anar en aquest cas en aquest cas a Memphis suposo que, no ho sé, tu t'esperaves que un dia puguis arribar per això amb teu germà? Bueno, quan, quan jo a i això, no esperava que arribés tan aval però però mira, la, anat ha anat treballant anat seguint, s'ha enfortit molt mentalment i físicament i ha arribat mm -hmm. escolta'm eh, aviam, el teu germà, i et diré coses que em semblen del teu germà, em sembla un teu fantàstic Uh, baxiletes Molt, molt Molt, molt, oi? Molt amb, amb la gent confiança Bé, sí, és molt baxiletes uh, Sembla seriós però no ho és gens Sí, sí Se de la seva ombra També uh, És molt llest A Això sí jo no et llest fa la gana, la veritat. I, uh, i sobretot és un gran jugador de bàsquet Això també molt bé. De què jugues tu, per cert, Marc? De quatre De quatre amb opcions d'anar-te a, a, a jugar a 3 o no? Sí, perquè m'agrada tirar i tiro bastant i bueno, i estic entrenant per poder jugar una mica més de fora també. Tires bastant i bé o tires bastant? Mm, diguem que... Eh, diuen que bé. No, tiro bé, tiro bé. On jugues, Marc? Al Barça. Jugues al Barça. Què és el teu entrenador? Miguel López Abril. Miguel López Abril. -Abril. Espera't un moment, espera't un moment, perquè hi una persona que això de, de, del bàsquet és de les persones que en sap més, que sap veure més, i que ara el Pau ens deia que havia sigut entrenador d'ell, de, a l'Eva, al Júnior, i evidentment ara amb el, a l'Eva i al primer equip. Per la Joan Montes. Joan. Hola, bona nit. Bona nit bona hora. Bona hora. Escolta'm, el, el Marc té la progressió al Pau? Home, són, són dos jugadors talentosos. La paraula que el Pau, en el seu moment, va canviar. En el seu moment significa que va canviar mentalment, com ha dit molt bé el Marc i el Marc té que fer aquest canvi de patir una mica més, però jo amb el Marc confio bastant, però sobretot si canvia mentalment, de que té que patir, millorar físicament, aleshores té, té molt talent també. Uh -huh. És dir, però això, evidentment, això es guanya molts anys i quan et vas fent gran, no? Sí, sí, això boquet a poquet a poquet va guanyant, encara que hi ha jugadors que mai guanyen. El, pa, el patir no li agrada a ningú, el que tens que córrer, el que tens que fer peses, el que tens que millorar unes certes coses, que significa un esforç a vegades no li agrada amb el temps el pau a poquet a poquet ha anat millorant això, sobretot els últims anys. Mm -hmm. ara, ara continuem parlant amb tu, Joan, m'acomiado el Marc, que ha fet una deferència, perquè, clar, a les 12 o 18 minuts de la nit sí, sí, sí. han, han d'anar a dormir, sí, sí. i demà sí, és un encontre sí, contrari, sí, contra sí, sí. em sembla. Uh, Marc, només una cosa. Tu creus que el Germà de canviarà, sobretot físicament, per jugar allà? Sí, sí, perquè hi ha qualsevol li pot potre una bona pinya i enviar-lo ben lluny. Ja, és, és qüestió ara de començar a fer exercitat molt peses, no? Suposo? Sí, i uh. també una mica el tir i, i està més o menys preparat. Un, un canvi a l'estil cucots, diríem, físicament? Sí, més o menys. Ah. Molt bé, escolta Marc, moltes gràcies, enhorabona per el perquè et toca. Esperem que algun dia repeteixis el que ha fet el teu germà. A veure, a veure. No, és veritat. Cuida't molt Marc. Vinga. Bona nit. Vinga. El germà del Pau, el Marc, d'Itàlia, no estem en una de les seleccions, prenem el cadet participant al torrés de Forli, concretament.